Evanđelje po Ivanu. Proslov. Poglavlje prvo. U početku bijaše riječ. I riječ bijaše uz Boga. I riječ bijaše Bog. Ona bijaše u početku uz Boga. Sve po njoj postade i bez nje ne postade ništa. Onome što je postalo u njoj bijaše život. I život bijaše svjetlo ljudima. I svjetlo svijetli u tami i tama ga ne zamijeti. Pojavi se čovjek poslan od Boga, ime mu Ivan. On dođe za svjedočanstvo da posvjedoči za svjetlo i da svi poveruju po njemu. On ne bijaše svjetlo, nego da posvjedoči za svjetlo. Svjetlo istinsko koje rasvjetlije svakog čovjeka dođe na ovaj svijet. Na svijetu bijaše i svijet po njemu postade i svijet ga ne upozna. K svojima dođe i njegovi ga ne primijetiše, a svima koji ga primše tade pravo da postanu djeca Božija. Onima što vjeruju u ime njegovo, koji su rođeni ne od krvi, ni po volji tijela, ni po volji muževljoj, nego od Boga. I riječ tijelom postade i nastani se među nama. Izgleda smo se u slavu njegovu, slavu kao jedino rođena u oca, puna milosti i istine. Ivan svjedoči za njega, vi kao je, To bijaše onaj ko me koji za mnom dolazi, preda mnom je, jer prije mene bijaše. Ta od njegove svimi primismo i to milost za milošću, jer zakon bi dan po Mojsiju, a milost istina postade po Isusu Kristu. Bog nikada niko nije vidio, jedinorođeni Bog koji je u krilu očevu, on ga obznan je. Svjedočanstvo Ivana Krstitelja A ovo je svjedočanstvo Ivanovo. Kad židovi iz Jerusalema poslaše njemu svećenike i levite da ga upitaju, ko si ti? On prizna i ne zanijeka, nego prizna, ja nisam Krist I upitaše ga, šta dakle? Jesi li Lilija? Rekne im, nisam. Jesi prorok? A on odgovori, ne. Rekošem onda, ko si? Da odgovor dadnemo onima koji su nas poslali. Šta ti kažeš o sebi? On reče, Ja sam glas onoga koji viće u pustinji. Poravnite put gospodni, kako reče prorok Izaija, a iza slonici bijahu od farizeja, pa ga upitaše, zašto onda krstiš kad nisi ni krist, ni ilija, ni prorok? Ivan im odgovori, ja krstim vodom. Među vama stoji onaj koga vi ne poznajete, onaj koji za mnom dolazi, kome ja nisam dostojan od rješti remena na obuči. To se dogodilo u Betaniji preko Jordana gdje je Ivan krštavao. Sutradan Ivan uglada Isusa gdje dolazi k njemu pa reče Gle, jaganjac Božiji, onaj koji uzma grije svijeta, ovo je onaj za koga reko Za mnom dolazi čovjek koji je preda mnom jer prije mene bijaše Ja ga nisam poznavao, te stoga dođo i krstim vodom kako bi on bio očtovan Izraelu. Ivan još posvjedoči, gledao sam duha gdje silazi s neba kao golub i na njemu ostade. Ja ga nisam poznavao, ali onaj koji me posla da vodom krstim reče, na koga vidiš da silazi duh i na njemu ostaje, to je onaj koji krsti duhom sveti. Ja sam to vidio i svjedočim. On je sin Božiji. Isusovi prvi učenici Sutradan je Ivan opet stajao sa dvojcom svojih učenika. Ugledavši Isusa gdje prolazi, reče, Gle, jaganjac Božiji! Kad su ga ta dvojca njegovih učenika čula da tako govori, stadaše slijediti Isusa. A se okrenu i ugledavši ih gdje ga slijede, reče im, Šta tražite? Oni mu rekoše, Rabi, što znači učitelju, gdje stanuješ? On im reče, Dođete i vidjet ćete. Oni dakle dođoše i videše gdje stanije i taj dan ostadoše kod njega. Bilo je to oko desetoga sata. Jedan od te dvojce koji ga stadoše slijediti nakon što su čuli Ivana, bijaše Andrija, brat Šimuna Petra. On najprije nađe svoga brata Šimuna te mu rekne Naš smo Mesiju, što znači Krist. Dovede ga k Isusu, Isus ga pogleda i reče Ti si Šimun, sin Ivanov, ti će se zvati Kefa, što znači stijena. Sutradan tjede Isus otiče u Galileju, pa nađe Filipa, te mu reče, slijedi me, a Filip je bio iz Betstida, iz grada Andrejna i Petrava. Filip nađe Natanela i rekne mu, našemo onoga kome je Mojsije pisao u zakonu i proroci Isusa sina Josipova iz Nazareta, a Natanel mu reče, može li iz Nazareta išta dobro doći? Rekne mu Filip, dođi i vidi. Kad Isus ugleda Natanela, gdje mu se približava, rekne za njega. Evo istinskog Izraelca, u mu nema dvolića. Natanel ga upita, otkud me poznaješ? Isus mu odgovori, prije nego što te Filip pozva, vidjeti je dok si bio pod smokvom. Natanel mu na to reče, rabi, ti si sin Boži, ti si kralj Izraelov. Isus mu odgovori, vjerujoš li zato što ti rekao da te vidje ispod smokve, gledat ćeš od toga, još mu reče, zaista, zaista kaže vam, gledat ćete nebo otvoreno i anđele Božije gdje ulaze i silaze nad sina čovječijega.